Розділ Вулиці Цюріха були заповнені химерними істотами з якимись безформними величезними тілами, вузькими очима зі шкірою кольору вареної риби. Ці істоти харчувалися м'ясом, і її дратував сморід, що походив від їхніх тіл. Деякі жінки були одягнені в шкури тварин, врештки істот, яких вони вбили – вона все ще була пригнічена тією жахливою катастрофою, яка забрала життєві сили її супутників. Вона провела на землі вже чотири цикли, які сі химерні істоти називали «місяць» і весь цей час нічого не їла. Її мучила спрага, але вона могла пити тільки свіжу дощову воду, а дощу не було сієї ночі, коли вони опинилися на землі. Іншу воду тут пити не можна було. Вона була змушена зайти до найближчого місця, де продавали їжу, але не змогла перенести сморід. Тоді вона спробувала їсти сирі овочі та фрукти. Але вони були несмачними і не йшли ні в яке порівняння зі смачною та соковитою їжею її планети. Її звали Грація. Вона була високою, з величною поставою і прекрасними зеленими очима, що випромінювали світло. Втікши з місця катастрофи корабля, вона прийняла зовнішність землян і тепер ходила серед людей, не видаючи себе. Вона сиділа за столиком у, жорстокому, незручному, у жорсткому, незручному кріслі, призначеному для тіл землян, і читала думки істот, що оточували її. Двоє з них сиділи за сусіднім столиком. Один голос наказав. «Такий шанс буває раз у житті, Франце. Для початку тобі знадобиться лише 50 тисяч франків. У тебе є 50 тисяч франків, чи не так?» Вона прочитала думки, що голос звучать у його голові. «Погодься, свиня, мені треба одержати комісійні». «Звичайно, але я не знаю». Доведеться позичати гроші у дружини. Хіба я коли-небудь давав тобі погані поради щодо вкладання грошей? Давай, зважуйся. Це великі гроші. Вона ніколи не дасть мені гроші. А перспектива? Це шанс заробити мільйони. Говори так. Ну, добре, згоден. Можливо, я зможу продати щось із її коштовностей. Вийшло. Ти ніколи не пошкодуєш про це, Францу. Грація зовсім не уявляла, що означає ця розмова. У дальньому кінці ресторану за столиком сиділи чоловік та жінка. Вони тихо перемовлялися між собою. Грація вирішила послухати їхню розмову. «Боже мій», – вигукнув чоловік, – «як тобі вдалося завагітніти?» – і думки, – «дурна сучка», – «а як ти, гадаєш, це сталося?» – і думки, – «це твій член», – накоїв. Вагітність означала спосіб розмноження цих істот. Вони грубо зношувалися за допомогою статевих органів, немов тварини в полях. І що ти збираєшся робити, Тіна? Думки, ти маєш зробити аборт. А чого ти очікуєш від мене? Ти казав, що збираєшся розповісти мені про свою дружину, брехливий ублюдок, Думки. Послухай, Люба, зараз непридатний для цього час. Думки, я був дурним, взагалі зв'язавшись із тобою. Треба було розуміти, що від тебе слід чекати на неприємності. У мене зараз теж скрутне становище, Пол. Мені навіть здається, що ти мене не любиш. Думки, будь ласка, скажи, що любиш. Звісно, я люблю тебе. Просто у моєї дружини зараз складний період. Але я не збираюся розлучатися з нею. Але в мене також складний період. Ти розумієш це? У мене буде дитина. Твоя дитина. Думки. І ти, чорт забирай, одружишся зі мною. В очах жінки з'явилися сльози. Заспокойся, Люба. Запевняю тебе, що все буде гаразд. Мені так само, як і тобі. Дуже хочеться дитину. І його думки. Треба буде умовити її зробити аборт. Поруч із цією парою, за солоком на самоті, сидів чоловік. Вони ж обіцяли мені. Вони ж говорили, що перегони заряджені, що я в жодному разі не програю. А я, як дурень, поставив усі свої гроші. Я маю знайти спосіб роздобути гроші до приходу судових виконавців. Я не переживу, якщо вони засадять мене за грати. «Я вб'ю себе! Клянусь Богом! Я вб'ю себе!» – думав цей чоловік. Ще за одним столиком розмовляли чоловік та жінка. «Це зовсім не так. Просто в мене є чудовий будиночок у горах, і я подумав, що тобі було б корисно поїхати туди на вихідні та відпочити». Думки. «Ми чудово проведемо час, відпочиваючи у ліжку, дорога!» «Навіть не знаю, Клоде. я ніколи не їздила відпочивати із чоловіком!» Думки. «Цікаво, чи вірить він у це?» «О, але тут справа зовсім не в сексі. Я просто подумав про цей будиночок, бо тобі треба відпочити. Ти можеш савитись до мене, як до брата!» Думки і ми чудово проведемо час, зайнявшись кровозмішанням. Грація не знала, що люди говорять різними мовами. Вона просто пропускала всі їхні розмови через свідомість і розуміла, про що вони говорять. «Я маю знайти спосіб з'язатися з головним кораблем», – подумала вона. Грація дістала невеликий сріблястий передавач, що вміщується в долоні. Він був із роздільної нейронної системи, одна частина якої складалася з живого органічного матеріалу, а друга – з металевого сплаву, невідомого в цій галактиці. Органічний матеріал складався з тисяч окремих клітин, тому якщо деякі з них помирали, то інші розмножувалися, підтримуючи між собою постійну взаємодію. На жаль, був втрачений кристал який приводив у дію передавач. Вона намагалася встановити зезок із, із кораблем, але без крисала передавач не працював. Грація спробувала з'їсти лист салату, але сморід був нестерпним. Вона підвелася і попрямувала до дверей, але її гукнув офіціант. «Хвилинку, ви не заплатили за їжу». «Вибачте, але я не маю ваших грошей». Це ви пояснюватимете в поліції. Грація зазирнула офіціантові просто в очі. Він завмер і обм'як. Вона повернулась і вийшла на двір. Я маю знайти кристал. Вони чекають з'язку зі мною. Вона спробувала сконцентруватися, але все здавалося їй незрозумілим, розпливчастим. Грація знала, що без води вона скоро помре. Розділ 22, день 5. Берн, Швейцарія. Виконання завдання зайшло в глухий кут. Роберт дуже розраховував на список пасажирів у Модершеда, але тепер цей список загинув у вогні і слід опірвався. Треба було отримати цей список, коли я був у квартирі Модершеда. «Гаразд, це слугуватиме мені уроком», – подумав Роберт. Раптом йому прийшло на думку те, що було заховано десь у куточках пам'яті. Адже Ганс Бекерман сказав тоді, «Усі пасажири були збуджені, побачивши Енглеота тіла мертвих прибульців, але один старий почав скаржитися, що він поспішає, бо має підготуватися до лекції в університеті». Все це було, звичайно, туманно, досить туманно, але Роберт більше не мав нічого. У Бернському аеропорту він узяв на прокат автомобіль та поїхав до університету. Він звернув з головної вулиці Берна Ратаусгасе на люнгасе де розташовувався Бернський університет. Університетський комплекс складався з кількох корпусів, головним з яких – був великий кам'яний чотириповерховий будинок з двома крилами. Дах будівлі прикрашали кам'яні примачки водосічних труб у вигляді фантастичних фігур. За університетським комплексом розташовувався величезний парк, що виходив на річку Аар. Піднявшись сходами адміністративної будівлі, Роберт увійшов до вестибюлю. Єдине, що він дізнався від Бекермана, то це те, що пасажир був німцем і в понеділок мав читати лекцію. Якийсь студент пояснив Роберту, як прийти до ректорату. За столом у приймальні ректора сиділа жінка величезних розмірів. На ній був пошитий на замовлення костюм, окуляри у чорній оправі, волосся зібране в пучок. Вона глянула на Роберта. «Слухаю вас!» Роберт дістав посвідчення. «Інтерпол. Я проводжу розслідування і хотів би, щоб ви допомогли мені, міс...» «Фрау. Фрау Шрайдер. Що це за розслідування?» «Я шукаю одного професора». Вона насупилась. «Як його ім'я?» «Я не знаю». «Ви не знаєте його імені?» «Ні. Він позаштатний співробітник. Кілька днів тому читав тут у вас лекцію». У понеділок. Багато позаштатних професорів приходять сюди щодня і читають лекції. З якого предмета він читає лекції? Вибачте. Ну, чому він навчає студентів? У тоні жінки з'явилося роздратування. Яку дисципліну він веде? Я не знаю. Жінка дала волю своєму роздратуванню. Нічим не можу допомогти вам. «Я надто зайнята, щоб відповідати на ваші дурні запитання», – вона відвернулася. «О, це не безглузді питання», – запевнив її Роберт. Він нахилився вперед і понизив голос. «Дещо я можу сказати вам по секрету. Ми розшукуємо, розшукуємо цього професора, бо він замішаний у зв'язках із повіями». Фрау Шрайбер скрикнула від подиву. «Інтерпол розшукує його кілька місяців. Зараз нам відомо, що він німець, і що 15-го числа цього місяця він читав лекцію у вашому університеті». Роберт випростався. «Якщо ви не бажаєте нам допомогти, ми можемо провести офіційне розслідування в університеті. Звісно, у цьому випадку преса? Ні, ні, вигукнула фрау Шрайбер. Університет не має бути замішаний ні в чому подібному. На її обличчі з'явився стурбований вираз. Ви кажете, що він читав тут лекцію якого дня? 15-го, у понеділок. Фрау Шрайбер підвалася, підійшла до шафи, порилася в якихось паперах. Потім дістала з папки кілька аркушів. Ось, сказала вона. 15-го читали лекції три позаштатні професори. Людина, що мене цікавить, німець. Вони всі німці. Один читає лекції з економіки, інший з хімії, а третій з психології. Дозвольте подивитись. Вона неохоче простягла папери Роберту. Він переглянув їх. На кожному папері було вказано ім'я, домашню адресу та номер телефону. «Якщо хочете, можу зробити для вас копії». «Ні, дякую вам». Він уже запам'ятав імена та номери телефонів. «Серед них немає людини, яку я розшукую». Фрау Шрайбер полегшено зитхнула. «Слава Богу! Проституція! В нас ніколи не було нічого подібного». Вибачте, що даремно вас потурбував. Роберт покинув університет і під'їхав до телефонної будки. Перший телефонний дзвінок був у Берлін. Професор Штробель, так, вас турбують із туристичної компанії Sunshine Tours. Минулої неділі під час подорожі Швейцарією ви залишили у нашому автобусі окуляри, та ми. Не розумію, про що ви кажете. В голосі професора звучало здивування. «Ви були у Швейцарії 14-го числа, професоре? «Ні, я був там 15-го. Читав лекцію в Бернському університеті. І ви не їздили на екскурсію автобусом? У мене немає часу займатися подібними дурницями. Я дуже зайнята людина». Професор повісив слухавку. Другий дзвінок був у Гамбург. Професор Хейнріх? Професор Хейнріх слухає. Вас турбують із туристичної компанії Sunshine Tours. Ви були у Швейцарії 14-го числа цього місяця. А що вам завгодно? Ми знайшли ваш портфель у одному з наших туристичних автобусів, та ви, мабуть, помилилися. Я не їздив автобусами туристичними маршрутами. А хіба ви не їздили нашим маршрутом – до юнгфрау. Я ж сказав вам, що ні. Вибачте за занепокоєння. Третій дзвінок був у Мюнхен. Професор Отто Шміт. Так. Професоре Шміт, вас турбують із туристичної кампанії Sunshine Tours. Ми знайшли окуляри, які ви кілька днів тому залишили у нашому автобусі, та... Тут певно якась помилка. Роберт відчув як заколотилося серце. Все впало, тепер у нього нічого не залишилося. Мої окуляри на місці, я їх не губив. Ви впевнені, професоре? Ви їздили в туристичну подорож 14-го числа? Так, так, але ж я сказав вам, що нічого не втрачав. Дякую, професоре. Роберт повісив слухавку. Успіх! Роберт набрав ще один номер і дві хвилини розмовляв із генералом Хіліардом. «Мені треба повідомити вам дві речі», – сказав Роберт. «Пам'ятаєте свідка з Лондона, про якого я сказав вам?» «Так. Вчора увечері він загинув під час пожежі. Невже? Дуже шкода». «Так, сер, Але мені здається, що я розкопав ще одного свідка». Як тільки перевірю, одразу повідомлю вас. Чекатиму на ваш дзвінок, командире, Генерал Хіллярд доповідав Янусу. Командар Беламі виявив ще одного свідка. Добре, бо всі постійно перебувають у напрузі. Побоюються, що ця історія спливе до того, як буде готова до дії космічна зброя. Скоро маю ще інформацію для вас. Мені потрібні результати, а не інформація. Так, Янусе, Мюнхенська вулиця Платенштрасе була тихим містечком, забудованим будівлями з коричневого каменю. Будинок номер 5 нічим не відрізнявся від сусідніх будинків. На сіній вестибюля розташовувався ряд поштових скриньок. Невелика табличка під одною із них говорила. Професор Отто Шмідт. Роберт натиснув кнопку дзвінка. Дверю у квартиру відчинив високий, хударлявий чоловік із розпатленою копицею сивого волосся. Одягнений він був у урваний светер і корив люльку. Роберту стало цікаво. Це професор створив образ такого типового професора коледжу, чи навпаки, образ створив його? Професор Шмідт? Так. Чи не можна мені поговорити з вами? Я з ми вже розмовляли з вами, сказав професор. Ви та сама людина, яка дзвонила мені вранці. Я експерт із розпізнавання голосів. Заходьте, дякую вам, Роберт пройшов у вітальню. Вздовж сін, від самої підлоги до селі, розташовувалися книжкові селажі, заповнені сотнями томів книг. І крім цього, книги були повсюди навалені, на столах, на підлозі, на кріслах. Меблів у кімнаті майже не було. Ви ж не зі швейцарської туристичної компанії, чи не так? Так, я ви американець, так, і цей ваш візит не має жодного відношення до моїх втрачених окулярів, які я і не губив. Так, немає, сер. Наскільки я зрозумів, вас цікавить НЛО. Це було потрясінням для мене. Я завжди вірив у їхнє існування, але ніколи не думав, що побачу на власні очі. Мабуть, то була жахлива картина. Так, чи не могли б ви розповісти мені щось про цей корабель? Він був ніби живий і оточений якимось мерехкливим світлом, «Блакитним? Ні, скоріше, зеленим чи сірим. Я... я точно не певен». Роберт пригадав розповідь Манделя. Він змінював колір, виглядав блакитним, потім зеленим. Він розбився при ударі, і я зміг побачити всередині два тіла, маленькі, з великими очима. На них були якісь сріблясті костюми. «А ви можете розповісти мені щось про пасажирів?» «Ви маєте на увазі пасажирів автобуса?» «Так», – професор знизав плечима. «Я нічого про них не знаю. Усі були незнайомі. Я думав про лекцію, яку мені треба було читати наступного ранку, тому мало звертав уваги на пасажирів». Роберт вичекально дивився на нього. «Ну, якщо це вам допоможе, то я можу сказати, з яких країн вони були. Я викладаю хімію, але захоплююсь фонетикою. Мені може допомогти все, що ви згадаєте. Там знаходилися італійський священник, угорець, американець із техаским акцентом, англієць, російська дівчина. Російська? Так, але вона не з Москви». Судячи з її акценту, я б сказав, що вона з Києва, чи щось близьке до цього. Роберт продовжував чекати, але професор мовчав. А ви не чули? Можливо, хтось із них називав своє ім'я чи згадував про професію? Вибачте, але я ж сказав вам, що був зайнятий думками про лекцію. Мені важко було зосередитись. Техацець і священник сиділи разом. Пехаций балакав без зупинки, це відволікає. Не впевнений, що священник повністю розумів його. А цей священник він мав римський акцент. Чи не могли б ви ще щось повідомити мені про них? Професор зназав плечима. Боюся, що ні. Він затягнувся трубкою. Дуже шкода, що не можу допомогти вам. У цей момент, на думку, Роберту ще щось спало. «Ви сказали, що хімік?» «Так. Будьте ласкаві, погляньте на це, професори!» Роберт дістав з кишені шматок металу, який дав йому Ганс Бекерман. «Чи можете ви сказати мені, що це таке?» Професор Шмідт взяв предмет до рук і ретельно оглянув. Вираз його обличчя змінився. «Де? Де ви це взяли?» «Боюся, що не зможу вам відповісти. Ви знаєте, що це таке?» «Схоже, що це частина пристрою, що передає». «Ви впевнені?» Професор покротив предмет у руках. «Дуже рідкісний кристал. Бачите ці пази? Схоже, що цей предмет поєднується із чимось більшим. Що ж до металу?» «Боже мій!» «Ніколи не бачив нічого подібного!» Голос професора тремтів від збудження. «Ви можете залишити це мені на кілька днів? Я проведу спектральний аналіз!» «Боюся, що це неможливо!» – сказав Роберт. «Але... Вибачте!» Роберт забрав назад свою річ. Засмучений професор спробував виправити становище. «Може, ви потім зможете його принести?» Чому б не залишити мені свою візитну картку? Якщо я ще щось згадаю, то зателефоную вам. Роберт сунув руку в кишеню. Ви знаєте, схоже, що я не маю з собою візитки. Так, я так і думав, повільно промовив професор Шмідт. На дроті командир Беламі, генерал Хіллярд, зняв слухавку телефону. Слухаю, командире. Ще одного свідка звуть Отто Шмідт, професор. Мешкає в Мюнхені, Платенштрассе, 5. Дякую вам, командире. Негайно попереджу німецьку владу. Роберта так і підмивала сказати, що це останній свідок, якого він зможе знайти. Але щось утримала його. Він не любив визнавати поразки. Проте... Нинішній слід був зовсім слабкий. Техасець та священник. Священник був із Риму, а там мільйон священників. «У мене є вибір», – подумав Роберт. «Я можу все кинути і повернутися до Вашингтона, або можу вирушити до Риму і зробити останню спробу». Штаб-квартира Управління захисту Конституції розташовувалася в центрі Берліна на Нормаркерштрассе. Це була велика непоказна сіра будівля, непомітна серед навколишніх будинків. На другому поверсі у конференцзалі начальник відділу інспектор Отто Йоахім вивчав призначене йому послання. Двічі прочитавши його, він потягся до червоного телефону, що стоїть на столі. День шостий. Мюнхен, Німеччина. Прямуючи наступного ранку до своєї хімічної лабораторії, Отто Шмідт розмірковував про розмову, що відбулася напередодні ввечері з американцем. Звідки міг взятися цей шматок металу? Нічого подібного він у житті не бачив. Американець також здивував його. Він сказав, що цікавиться пасажирами автобуса. Але чому? Тому що всі вони бачили літаючу тарілку. Можливо, їх збираються попередити, щоб вони не говорили про побачене. Чому американець не попередив його? Відбувається щось дивне. Війшовши до лабораторії, професор зняв піджак. Повісив його на вішалку і надів фартух, щоб не забруднити одяг. Він підійшов до столу, на якому працював кілька тижнів, проводячи хімічний експеримент. Професор подумав, що якщо експеримент пройде вдало, це може означати йому отримання Нобелівської премії. Він підняв манзурку з дистильованою водою і почав наливати її в посудину, заповнену жовтою рідиною. «Дивно. Не пам'ятаю, щоб вона була такою, яскраво-жовтою», – подумав професор. Пролунав гучний вибух, що розкидав усю лабораторію. Шматки скла та людського тіла розлетілися в різні боки. Телеграма, блискавка, зовсім секретно. Управління за захистом Конституції, заміснику директора АНБ – в одному екземплярі. Тільки для прочитання. Зміст. Операція «Кінець світу». Четвертий. ОТО Шмідт. Знищений. Кінець. Роберт пропустив повідомлення в пресі про смерть професора. Він перебував на борту літака, що летить до Риму. Розділ 23 на душі удасті на Торнтона було неспокійно. Він мав владу, а це затягувало, як наркотик. Він хотів більшого. Його тест Уїлард Стоун обіцяв вести його в якесь загадкове коло людей, але досі так і не дотримався своєї обіцянки. Чисто випадково Торнтон виявив, що ще його тест зникає. Торнтон зателефонував йому, щоб домовитися разом поснідати. «Жаль», – відповіла особиста секретарка Вілларда Стоуна, «але містера Стоуна сьогодні не буде». «Ох, дуже шкода. А як щодо наступної п'ятниці?» «Перепрошую, містери Торнтон, але містера Стоуна і в наступну п'ятницю не буде». «Дивно». Торнтон ще більше здивувався, коли зателефонував за два тижні і отримав від секретарки аналогічну відповідь. Куди ж Сарий зникає, що п'ятниці? У гольф він не грав, та й інших захоплень у нього не було. Розумним поясненням могла бути жінка. Дружина Віларда була дуже багатою владною жінкою, майже такою ж владною, як і її чоловік. Вона не зазнала б любовного зв'язку свого чоловіка. «Але якщо це любовний зв'язок, – подумав Торнтон, – то я прихоплю його прямо в ліжку. Він розумів, що має все з'ясувати. У розпорядженні Дастіна Торнтона було багато різних засобів, щоб швидко з'ясувати причину зникнення свого тестя. Але Торнтон був не дурень». Він чудово розумів, що будь-який необережний крок загрожує йому великими неприємностями. Уїллард Стоун не з тих, хто дозволяє втручатися у своє особисте життя. Торнтон вирішив особисто зайнятися розслідуванням. Наступної п'ятниці о 5 ранку Дастін Торнтон сидів за кермом непримітного Форда – що стояв за півкварталу від розкішного особняка Віларда Стоуна. Була холодна неприємна погода, і Торнтон знову і знову ставив собі питання, що він робить тут. Можливо, існували якісь цілком зрозумілі причини, що пояснюють дивну поведінку Стоуна. «Я даремно витрачаю час», — думав Торнтон, — але щось утримувало його. О сьомій годині відчинилися ворота особняка, і з них виїхав автомобіль. Уїлард Стоун сам сидів за кермом, але цього разу не свого звичайного лімузина, а невеликого чорного фургона, яким користувалася прислуга. Торнтона охопила радісне почуття. Він зрозумів, що схопився за щось важливе. Люди живуть введеним розпорядком, а Стоун порушив цей розпорядок. Схоже, тут була замішана жінка. Обережно тримаючись за фургоном, Торнтон пройшов за своїм тестем вулицями Вашингтона і виїхав на дорогу, що веде до Арлінгтона. «Я діятиму дуже делікатно», – подумав Торнтон. «Я не збираюся тиснути на нього, просто отримаю всю можливу інформацію про цю каханку, а потім – Поставлю його перед фактом. Скажу, що моє єдине бажання – захистити його. Тоді він буде зговірливішим, бо найменше зацікавлений у публічному скандалі. Дастін Торнтон настільки був захоплений власними думками, що мало не пропустив поворот, у який завернула машина його тестя. То був багатий житловий квартал. Чорний фургон несподівано зник у довгій, затіненій деревами алеї. Дастин зупинив машину і почав розмірковувати про те, як вчинити далі. Прямо зараз застати Уіларда Стоуна з його коханкою, або почекати, поки він поїде, а потім поговорити з жінкою, чи потихеньку зібрати всю необхідну інформацію, а вже потім поговорити з тестем. Він вирішив провести розвідку. Припаркувавши машину в бічній вулиці, Торнтон пройшов до алеї, що промакала до задньої частини двоповерхового будинку. Двір будинку був обгороджений дерев'яним парканом, але це Торнтона не збентежило. Відчинивши хвіртку, він увійшов усередину. Його погляду з'явився великий гарний двір, з доглянутими галявинами та клумбами. Тримаючись у тіні дерев, що обрамляли галявини, він швидко прийшов до задніх дверей будинку і зупинився, вирішуючи, що робити далі. Йому потрібні були докази, без них Сарий просто посміється з нього. Те, що зараз відбувається в будинку, може стати ключем до майбутнього. Він має знайти докази. Дуже обережно Торнтон потягнув двері. Вони виявилися незачинені. Прослизнувши всередину будинку, він опинився у великій старомодній кухні. Навколо не було жодної душі. Підійшовши до дверей кухні, Торнтон обережно причинив їх. Він побачив велику вітальню. В дальньому кінці виднілися зачинені двері, які могли вести бібліотеку. Рухаючись безшумно, Дастин підійшов до дверей та прислухався. У хаті не чулося ознак життя. Напевно, сари перебуває вгорі, у спальні. Торнтон штовхнув двері і завмер у здивуванні. Навколо великого столу в кімнаті сиділо 12 чоловіків. «Заходь, Дастине!» сказав Уиллард Віл, Стоун. «Ми на тебе чекаємо».